Në lutje, elhamdulillahi, nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilleh, wa man yudlil fala hadiya leh, washhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika leh, washhadu anna muhammeden 'abduhu wa rasuluh, meba'd. Me nderuar, ne fillojmë simitin ton ë, kimi folën msimet e kaluara para një ezanit për çështjen dhe gjukimit me liqë tjetër përve shlijitë Allahu s.t. Dhe kemi të reguar që kjo është shështje parë në cilë kanë gabuar a i grup njerëzish për cilë ne dhe më do në folim që pretendojnë dhe më qenë selefista dhe thamë që i quenë që do selefista ndësë a qështje dytë dhe kjo është shështje nga qështje më të më dhaja që e kështë tonë të kata edhe kur them ekziston te kta kan për qëllim domethënë në pjesën dërmuese të tyre. Por nuk e çudihi që një pjesë e tyre mos e kenë këto lloj problemi. Shi domethënë po mos i bër por mos më u b për drejtësi atyre, po them që këto ne problemi, problemi që do të flasim sot edhe në ditën e vimë e kanë pjesën dërmuese të tyre, por mbas e gjithë. Për arsye se un kam lexuar disa shkrime të disa prej shojuvëve tyre dhe kam vënë re që ata janë kthyer te mendimi i komisionit për hetimin lidhur me këtë çështje. Edhe kjo çështje është një për çështje mallështuar të Islamit, çështja e akideve të murxhive. Ëh, basë, në pamjen e jashtëme duket disa njerëz të çështja e akideve të murxhive, kush e di mëse çfarë është kjo, domthonë no, mos u duket diçka e vështirë, po un po u them mos u shqetësoni shumë domthonë aspekti se nuk është e vështirë nga të kuptuarit pse? Sepse kjo është akide e shqiptarëve. Domthonë shqiptarët në, në, në, shqiptarë në përgjithësi Në naturë, në tyre e kantë të ndoja kideje E këtët do të avërdëtoj me fakte Në përgjësit të gjithë Morëgjit e një grupi humër Të cilët kanë humër në qështën e imalit Imali është besimi Edhe imani të kek një sunet dhe gjemati është fjellet dhe vepra Imani të kek një sunet dhe të gjemati Të besimtarë të vërtet të cilët kanë diko rrugën e profetit S.A.S. këtë quët është fjalë dhe vepra, është fjalë zemrës dhe gojës dhe vepra të zemrës dhe gjymtyrve. Ky është imani sipas ehl-sunetit. Kurse grupet e humbura nuk tuk, kanë rënë dakord me ehl-sunetin tu, por kanë quajtur imanin me terma të ndryshëm. Edhe një pjesë e grupeve të humbura, çështën e imanit kanë murxhiet, të cilin nuk bien dakord me ehl-sunetin në përkufizimin e imanit, në rregullat e, e imanit, edhe në frytet e E këti imani Problematika kush është sot Problematika sot është se njërëzit sot Kër klasë për grupët të humbora Të jebët një përshtypje Sikur nga të gjitha grupët të humbora Sot kanë ngellu vetëm haurigjit Të tjere nuk e gjithë sënë fare Këshu të jebët përshtypje Nga fjalët, nga mësimet Nga hytëbët, nga shkrimet Nga njërëzit për gjithësi Pse Sepse të folurit për haurig official reports kërmen, domethënë me, me, me politikën e shteteve. Por këta rasonojnë shumë njerëz, Allahu na falënderoj dhe ata i shkojnë në mbrapa këtyre, domethënë këtyre politikave, por këta rasonojnë fjalën vetëm për këtë çështje. Edhe pse u mbohem, jo se nuk ka favorim sot, sot ka favorim. Por numri i tyre është shumë herë më i vogël se numri grupeve të tjera të humbura për të cilët sot nuk flitet sfare ose pothuajse fare. Dhe kjo çuditë çuditrave që të shikosh domethënë 1000 domthonë ti dëm i tyre sa në vërtet është shumë i vogël krahasim me dëmin e grupeve të tjera, të cilët domthonë janë janë bënë një katastrofë vërtet. Edhe të lesh grupe të tjera të cilët domthonë janë me të vërtet shumë të rrezikshëm për Islamin, mbas se nuk janë të rrezikshëm për karrikën e mbretërve, ose nuk ose sigurisht nuk janë të rrezikshëm për karrikën e mbretërve, por janë të rrezikshëm për Islamin. Mi e bëj po çandot shumë për njerëzve, për derisa domthonë nuk janë të rrezikshëm këto më grupe të humbura për karrikën e mbretërve. Edhe ata nuk shihtën fare. Edhe nuk flasin portofare. Edhe nuk nuk u bën bursëbi. Edhe pse ata i hedhin helmin në dyert dhe e prhabin në atë momentin i stam, edhe dëmtojnë Islamin pak nga pak. Edhe e e e shkatërrojnë atë me kalimin e kohave. Në atë formë që njerëzit nuk e kuptojnë. Kjo që do të thotë që është një për problematikeve. Edhe një për këtë grup më të rrezikshëm, të cilën e kanë celcsuar se levet që ky grupi është më i rrezikshëm se grupi favoristëve. Dhe se çdo i grupi tjetër Pre grupe të humbura, grupe murgjive, murgjiet, për grupet e humbura, është gumi murxhive, një kamurxhet, për këtë nuk flitet fare ose pothuajse fare. Dhe nuk kurmënden për përmësi në përmësim, po thoshë se ky është murxhim, do nuk ke shumë zënës diu ose xallar, pothuajse nuk i dëgjom fare në gojën e tyre që thuohet që kujdes me murxhiet, murxhiet kanë shumë murxhiet tanë ashtu më radh, pse? Sepse për ta nuk ekziston murxhiet. Ne e kuptoj që ne do të ulezim tekstet e selefëve dhe argumentet e tyre inshallah, në të cilat do, do ta shikoni vetë Se çështja e grupi dhe se shtai, edhe sa e rrezikshme është ai edhe kush janë ku, ku fitë e këtij grupi që ti njohim shonë. Atëherë themi së pari, domthon kemi nevojë që të bëjmë një lloj hyrje ose parafthonj të shkurtër në lidhje me murrxhjet e hershme. Se duke njohur duke njohur çka kanë qenë ata, kemi për njohur se çfarë janë ata sot. Dhe vallaj kjo çështje, ë, mad sa mund të duket fillimisht pak si e vështirë, por vallaj është shumë e rëndësishme. Edhe po u them, prej këtij grupi janë shkatëruar shqiptarët dhe feja shqiptare ose kanë britur këtu ka kanë britur. Sepse dikur këta e kanë pasur këtë fe zyrtare, këtu lëmëdhëmi dhe e bytyri zyrtar. Edhe ky lëmëdhëmi ka bërë njerëz që dën namazin, t'len putë mira, e thon s'ka vlem, i kanë vetëm emër. Po thën musliman, je musliman në rregull të kolloj mëdhuruar. Edhe rasti më i fundi që kam dëgjuar tot e formë është që domthonjë njëohç Të betë, mësi, në të gëmijëve të kumë mandë mësi, kumë mandë mësi, manë hytë benë mëratë që manë atje e, dhe atje gjisej mund këtë shumë pak gjëmatës njërë për të të të e shqë i filistarë a i gjeronë të përse të kështë i fëllut falë të namazin pas e fëllut falë namazin edhe Hoxha të shi i sondhe libër në shë albanit këti në të cini të regodë që e që i në namazin nuk qëtë qëfirë edhe këtë e lecësh në libër Qitaçi tregonte që në poçësinë në në e nënëmos nuk dërnga fille e pa muslimane. Vendos se i e marrë njerëz të llojë, njerëz të fillestarë, sa, domethënë, sa sa shtremë të marrë si çështje. Edhe mos e lexoi librin e la në namazin fare. Mos e lexoi dhe më la në namaz fare, edhe më ka treguar vllai mësoni që e nifti më ka treguar as ne kthi, përveç namazit thotë da agjërimi nuk e mban motin. Dikur agjëronte dhe sfalej, pas se fundit sfali, pastaj mbas e la namazin e la da agjërimi fare. Edhe kjo është një për e bereqetër të saj e kide Atë origjine e kësa e kide nga vjen Origjine e kides është murgjive është nga murgjiet është Që që qënë murgjiet e fukaha Të cilë kanë i kësua në kufa Edhe atë e një qëtë murgjie Nga fele ergje, jurgji ujtë dhë Që dë thotë ta vonosh Ta lesh në shka mbrapa Edhe që dhimi tu është Që ata punët i në mbrapa Dë më thënë A kide e hlisonin dhe Kurse këta thon besimin vetëm fjalë. Domthon nëse ti thua unë jam besimtar, përtaqë qysh je besimtar edhe sikur mos bësh asnjë punë mirë. Edhe sikur ti bësh të gjitha gjërafut, për vetë shirku të madh dhe kufrit madhë të madh, të cilin ata domon kanë rënë në, në kontradiktë të edhe do vi shpjegimi sa më mbrape inshallah. Po që se ti domon i le të gjitha detyrat që ka dhënë Allahu, dhe i bën të gjitha gjërat ti përtaje musliman, përderisa ti e shpreh me gojë që je musliman. Kjo është ideja e murrizive të hershme. Edhe këta quhen murxhitë të fuqahave, murxhitë të fuqahave, fuqahë, është shumë sferes faqih, faqih rddi ta fikum. Edhe këta kanë një ditar të fikut, po i thuaj kë kanë Hammad me Nabi Sulejman, edhe nxënësi ti e Buhanifia, kanë qenë nga, domthonjë ftuesit më të njohur në akiden e murxhive të fuqahave. Trëgohet që Buhanifa ka lënë këto mendime mbrapa shpenduar, edhe mendoi se kjo i përshtatet dhonë Buhanifes, Allahu di më mirë. I për shtatë duhet më alështi si si djetarë ka përshëllim Me gjithë të kjo ka qeni njërë Si akide që e kam pasur Dhe më thëmë në këta dhe të tjerë Djetarë të fikut të kufës Ata thoshin Imani është me besim Me fjalë Por punët nuk janë për imanit Edhe pas e këtu duhet Se lefët I kundështuan ata dhe u thamë Po që i se ju punët nuk i qoni për imanit Ato rrezë fund të zemrës nuk do ti thoni për imanit. Do të thotë se një person nuk bën asnjë si punë mirë, as nuk fal, as nuk agjiron, as nuk jep zakat, as nuk bën haxhi, kyçi që nga musliman. Ato që normalisht përdesën kuqona zgjë, automatikisht nuk ka as frikë Allahut, sepse po ta kishin sadopak frikë, do bënin diçka. Përdesa ky nuk bën asgjë, do të thonë që s'ka as punë të zemrës. Domethënë dhe se levoti Kan treguar që në akidenë e sunetëve të xhamatit është që puna e zemrës ka lidhje të ngushtë me punën e gjymtyrës dhe kjo do të t'vish fikimisan më mbrapsht. Në thejesa që bëjmë një parathani. Që nuk ka mundësi që një person të mos bëjë asnjë punë mirë me gjymtyrën ti. e tij. Nuk mos bëjë asnjë për shtyllat e Islamit. E migjithatë thuhet që ai ka punë zemre, që ai domoshem e ka frik Allahun, e do Allahun, ka shpresën e xhenetit më radh. Nuk ka fun, nuk ka mundësi të ekzistojë me akidenë e sunetit. Nëse na kit në Murzhigjikiston, në kit në Hesonin nuk ka nuk ka muzikë sepse po çesë të kishte punë në zemër, do kishte punë, punë gjymtyre, shembull për ta kuptuar sa në të më thjesht. Nëse thuhet që këtu jashtë derës ka rënë er një zjarri madh që për 5 minuta do dë, do dë, i hyj zjarrit u brama. Dy mundsi ka. Ose ti që gjumë në fjalë e beson që kyçta ka vënë të fjalë është i vërtetë, ose ti beson që kyçi po të thotë të bëjë një ështëar. Nëse ti beson që kjo po thot vërtetën, atëherë ti nuk ngelet vetëm se 5 minuta ose 4 minuta e gjysmë që momentin ku ai ta thot, që ti tikish. Po që se beson që po thot vërtetën. Përndryshe, nëse ti nuk i ke, këto tregon që ti e beson që është një shfar, që e po bën shaka, që s'po thot vërtetën. Kjo është çështje e imanit. Domethënë, nëse ti beson që Allahu të ka treguar vërtetën dhe i dërgoi ti Sallallahu alajhi vesallam ka treguar vërtetën kur ka thënë që po sufale do hynx jenem. Edhe pas se do nuk fal, nuk ka gjë, nuk ka pse ka, nuk bëj haç. Atë pretendimi jo që ti thua Se unë kam frikë Allahu, kjo është gënjestër. Që unë dua Allahu është gënjestër. Po çse do do të veproje? Këto kanë thënë se neve murxive. Pastaj mës tyre, mës murxjet fukaha, mali mons kë janë shumë trondsim murxjet e fukahave, murxjet e kufës, ndonë një grup më i keq se ky, që ishin murxjet e xhemive. Dhe murxjet e xhemive thoshin, "Imani është vetëm njoha." Domethën, në nëse ti i njeh vëllon me zemër, ti je besimtar, edhe sikur mos e shpresh me gojë fare, edhe sikur mos veposh asgjë fare. Shikoni këtë lojë akide te shqiptarët sot. A luajin ti ju shqiptarët që kur thon besim i në zemër, unë jam besimtar së ditës? Edhe pse nuk falem se nuk e gjurë, unë jam besimtar së ditës sot. A nuk është ka akide xhamive? Ç'është akide xhamive? Për cilën kanë von salefët? Shikoj, salefët për akiden e xhamive i vëdën që kanë thënë që kjo është humbje por ata kanë gjuetur kufër këtë lloj akide dhe kanë shprehur që ata që besojnë te akide këta dalin nga fesa e tyre. Dalin nga fesa e tyre. Kjo është që kanë treguar të selep për akiden e murxhijve. Thonë ata thonë domos për për murxhijt, ata xhemjet, akiden e murxhe murxhiën e xhemjevve. Domos murxhiet, murxhet e Fukahavënji, lloji i dytë është murxhiet e xhemjevve. Dhe murxhiet e xhemjevve thonë që imani është vetëm në zemër, vetëm njohja dhe kufri gjithashtu është vetëm ta mohosh me gojën ose me zemrën. Ta mohosh me zemër, zemër donorata dhe kjo është prerë në gojë, që ti e shpreh me gojë ato që kanë zemrën. Fshi domodin me kufrin të, kufri të vërtet se pas të kush është ku është, vetëm zemër. Mbajini mend si këtë asaj shumë në dhe mëndë gjemi e rëndësishme. Domodin xhamia çfarë thon, sikurse i marr vetëm zemër, edhe kufri është vetëm ku në zemër. Dhe kjo shumë e rëndësishme do na vi tek murxhit bashkohor që kanë të njëjtën akide në lidhje me çështën e kufrit. Të njëjtën akide Edhe për këtë lloj ide se Nevot kanë thënë fjalë shumë të rënda. Dhe këta domosdhom në lidhje me çështjen e siç e thash domosdhom kufrit, ta thonë që është vetëm në zemër. Mirë, por pastaj thonmë, porse një person bën një vepër kufri, disa pra i tyra ose shumica e tyre thonë që kjo qiu që ka bërë kufër, dhe pse ka bërë vepër, jo sepse vepra është kufër, por sepse vepra e tij tregon që ai ka kufrin në zemër. Dhe kjo, ka thënë shehuesit e mi, kjo rrushkitje është shumë e madhe. Kjo është një lojë shkite, shkite shumë e madhe. Sepse sipas këtyre, ajo tregon që ka kufirin e zemrës sepse vetë vepra nuk ush vepr nuk ushtajohet që vlerëson njeriu, por vetëm zemra që vlerëson njeriu. Pasi sipas tyre i marrin vetëm zemrën. Kjo është shumë Nëse ti e rrezikshme. Nëse gjithu njerëzit i marrin vetëm zemrën, do të thonë bëni çat doni, ju jeni besimtar të shoqëtoni tek Allahu i madhruar. Mbajini mend vakt në veshin do gjëje. Edhe përpiqeni ta lidhni me realitetin. Nëse ti thu i thuj një personi bëj çat dësh Vetëm huçit i çka i zot, vetëm po, ti do të më thon thojmë që jam besimtar, kam besuar Zotën e Murad, edhe i shpëtuar tek Allahu. Çfarë bën me njerëzimin? Atë do, atë do njerëzimi do bëj që do ta lej fen fare, e nuk vjen më në xhami, nuk bën fjalërisht për xhumatsh rën 3 vete gjithsej, kupton? Ose ndmbyllën xhamin fare, është mbyllën konë vet pse? Për shkak të kësaj kidej. Domethënë kjo lloj akide lezer, e hollëze. Kjo lloj akide për cilën ne po flasim sot, kjo janë vekaz në fyse. Dhe këtë nuk e thon, nuk e themun te kanë vënë selefët, të kanë treguar që kjo akide është më rrezikshme se akide favoristëve. Kjo vekaz më fest kullë ekiperit. Edhe pranova treguoa shembull ekip vllaj, i cili domodin e më tregoi rastin e atij personi që kishte filluar të falaj dhe dha librin, ku ia dha librin, e la e la domon atë namazin fare, lajje far, i fare me radhë. Edhe ju nuk do të thoni, të i treguan të vërtetën në gjojë ata. Grupi i dytë thashësh grupi Murxhije të Xehmiëve, të cilët thonë që besimi është vetëm zero. Grupi i tretë janë Murxhijet që un Murxhij të mutekellimin, Murxhijet filozofë. Murxhijet filozofë më do mënenë esharitë Maturidit. Ata thonë si si fialë që thon Xehmijet, që imani është në është me me zemër. <coughs> Gjithashtu thonë domthon fialet për çështën e këtij gojës, a hyn tek imani më nuk hyn kanë kontradiktë me tyre, domthon Murxhijet e filozofëve. Por te çështja e kufrit, ata thon të çështjeve veprave, ata thon domosdhem që nëse një person bën vepër kufrit, ajo vepër që bën ai nuk është kufr vetë vetë, vetë shenjë kufri vetvete, por është vetëm shenjë e kufrit, shenjë që tregon që ai ka kufirin në zemër. Pse u duhet runda të run thonë këto fjalë këta? U duhet runda të run thonë këto fjalë sepse ë ata paqë të gjithë shalet kishin rënë dakord për disa vepra që ata e nzihen një nga feja. Shembull, nëse një person i bën sejsdhë satujës, të gjithë shalet kanë rënë dakord që kjo kjo në një vepër e nzihen një nga feja. Dhe po që sa do të thuashin kjo së nxjem një gaje, do kundërshtonin të gjithë. Por këta rëndësuan të them, po kjo e nxjem një gaje, jo sepse është vepra kufur, por sepse kjo tregon që ka kufur në zemër. Sepse sipas tyre, imani nuk u shastë veprat dhe kufiri nuk u shte nuk u shte veprat, por i marrin dhe kufiri ndodhet vetëm në zemër. Ky është domethën për kuvizimin e tyre. Kurse murqit bashkëkohor kanë një problematikë të madhe e cila s'eksistojnë të murqit të hershëm. Murqit bashkëkohor pretendojnë se janë selefista. Kjo është problematikë e tyre. Dhe ata ja dedikojnë akidin e tyre të murrgjive kujt selevve për këtë arsye rreziku i, i tyre në të fundas respekti shumë hem i madh se murrgjë të hershëm edhe pretendojnë se ndiqin ndiejin domethënë diet selevë ndiqin rrugën e tyre më radh ndikoqë tan shumë larg për tyre dhe ata domethënë te përkuvizimi i imanit po ti shikosh thon i marrish falë dhe vepra te përkuvizimi i imanit pa menihajshme thon i marrish falë dhe vepra përkuvizimi i menjashëm njësoj Mbi po të kushtoj detaj ato veshëre që për kufizimin si e imanit sipas tyre është njësojë vepër kufizimin e esharive dhe Maturiditeve. Dhe ky është problematika e tyre, doja, në, nëse Mani mund të u fash Maturidit, edhe esharit janë murqizë filozofë. Tregoj që grupi i tretë i murqizë kush është? Janë murqizë filozofë të cilët janë esharitë Maturidit. Ata të çështi imanit, thonë imani është vetëm në zemër, por kanë një kufizim tjetër gjithashtu. Çajënjor tek ata tek librat e tyre i cili thot, imani është një fjalë apo me vepra? Imani i referohet me vepra. Mi e posije shpjegoj pasaj. E shpjegojnë domthon ato çështën e veprave, siç e shpjegojnë këta pseudoselefisat bashkëqëndror. I japin të njëjtin shpjegim ata që janë murgjiet e filozofëve të njëjtin për kuvizim e kanë marrë edhe këta pseudoselefisat bashkëqëndror. Të çështë e imanit kurse të çështë kufrit ata gjejnë domethënë që ata kanë vullajt çudiën çudiërave. Logjedit, arrin çështën e tyre të çështën e kufrit, arrin në denat pik sa fond. Nëse një person shan Allah, më shoh, nëse shan Allah, nëse shan Allah. Po ne e justifikojmë atë dhe nuk themi që është kafir sepse mbase ky domthonë ka qenë një i paedukuar ose sepse domthonë ky domthonë nuk i është ngrit argumenti, ç'argumenti ngrit një person i shan Allahu, kupton? Ose nxjerrin domthonë lloj lloj justifikimesh Ti e shpërthën që këtu nuk del nga feja. Deris thabë hava me gojë. Dhe tregojnë që veprat e kufrit sipas këtyre pseudoselfisave, bashkëkor, veprat e kufrit nuk quhen kufër përderis se ju nuk i bën hallall me domun me zemër dhe tregojnë fjalën e Imam Tahawi uto thushti domonjë këta kalorë të grad më të arsenelizmit. Që thotë dhe ne nuk quajmë Imam Tahawi thotë ne nuk quajmë asnjë person më qafir për ato vepra që bënë përderis nuk i bën hallall. Nikoj që Imam Tahawi ka folë dhe ka thëgëtuar fjalë Pra ato vepra të cilat nuk janë kupurm vetvete, si një person që bën immoralitet, pi alkol, vjedh e mëradh. Nëse një person bën ato vepra që përmendëm, alkolën, vjedhjen, immoralitetin, pse sen kupun vetvete? Do nëse një person i bën ato një herë apo 10 herë apo 1000 herë, nuk quhet mosbesimtar, nuk duhet nuk quhet ban nga feja. Çaq vetëm se natrast po i thotë toën hallall. Për këto do të them ta haju nuk e quajmotha. Kide henë suret që ne nuk e quajmë kafir një person. Nëse bëjnë gjunafe përderisa ai nuk i bën halal ato. Kjo është fjalë e Imam Tahawius. Ndërsa ata kanë marrë ato dhe kanë përgjithësuar që këtu për gjunafe flirin dhe kufri, shë shë për çështën e kufrit, nikoj se është vërtet. Selefot kanë qujtuar, domthonjë çvira, i vetëm personat që e persona bënë kufrin halal. Po dha ata që nuk e bënë kufrin halal, do zëni person vënë vepër kufrin, ata i quhin çvirë. Edhe sikur mos e bëntë halal. Edhe sikur mos e bëntë halal, halal, halal edhe vepre. Dhe kjo e ka treguar Allah subhanahu taala pra ta në Kur'an për ata që utallën me thënë Edhe gjithashtu e janë tërgurë në për hadithet ndryshme Edhe i gjmauj se le vë është i qarë në të shështje E, e me gjitha të këta e përkufjësojnë të shështje në kufrit Vetëm duke, duke mënë, e lidhur me me zemën Përnda e thonë një person Shfardolloj gje që të vëjë e i me vepra Ose me fjalën a i nuk quët qafirë Për deri sa a i nuk e bënë të halal Edhe ka rrasë të tjilë o vëllaj që janë përqeshe për që tregojën të rekomlizuani në vend trekondi një rast kishte një person e dëgjoi një person duke shafën. Është gjë një musliman gjë një person duke shafën dhe po u thënë sa për dieni. Sharje fes në vendet arabe është është diçka normale. Po them domodin përveç Arabisë Saudite që unë kam kam dëgjuar vetë, sharje fes, sharje zotit në vendet arabe tek arabët, tek ata që janë në dy muslimanë është gjë normale. Dhe këtë po them vëllai që është fatkesi e mallë çuditë do me valla çuditën eju çuditën me të ndërgjëj por po, po them kjo është gjë normale tek ata. Madje kur kur duan shafën e shpreh një shprehën trosh, mos mos, në valla, mos mlesh të bëj kufër thos. Tosh. Kur mrziten nxënë vullu shafën. Vallai, shafën sonë shon Zotin, nuk u nzekuhet të them subhanallahu. E kanë vianë ç'a ndodhi? Ishte një rast i till, që një person shafën, dhe i tha një vlam muslimani, tha, "Ki frikë Allahu se bële nga feja." Dhe edhe edhe ti murxhiu. Edh aty ti që fryk Allahu ti tekfirsa. Pse ti e e nxjerr e nxjerr mua vllaj musliman nga nga feja. Ti tekfirsa, pse e nxjerr vllaj musliman nga feja? Ai shau fen, këu ai shau fen. Që akoma domodin do ta justifikon, akoma kishte vend akoma për justifikimin, këu ai shau fen, nekoj që ata dinë shumë mirë që domun nuk ka ndonjë ignorant në fe, ignorant që ta paranoj me logjikën e tij që i thotë vetë besimtaret, shau fen. Po qyse ai shau fen oo, që ai ka mohu edhe feqëtsinë pretendon ai që ka fen nuk kamun sikë lloj gjëje. Do nuk ka ne mund nuk ka nevojë për të ngrit argument njeriu, se kjo nuk ka kjo është thelbi i imanit. Një person nëse ai shon diçka si mund të besojë, si mund të të ta respektojë atë në të vërtetë. Edhe llogoj kurrinçesh detyrë dënë pikë dome që ai thotë këfir i qallahu se doli nga feja. Ai do të thikë këfir i qallahu se ti je tekfirsut. Je duke duke nxjerr vllai musliman nga feja. Ky është tekfir, ky është haurigjizmi thotë Zotëroi. Dhe këtu arrin çështja e këtyrë subhanallahu Pra do në të qështë e imani, këta e shpikujnë imani, thonë imani është fjallë dhe vepra. Si që si kanë shpikujnë se lepet, mirë po të detajet e imanit, këta dalin akide në mërgjive filozofë. Ka praj maturidive dhe esharive që thonë imani është fjallë dhe vepra. Mjë për po vepra që thonë janë? Për këta thonë, për, për mërgjit filozofë, thonë vepra të janë që është e plëtsuset e imani. Në zhënë në qështë të përtsusë dhe më dhënë që poqesi i ka njeri u ato, imani t'ishtë më një mirë. Po po si pati, për ta qëtë besimtarë. Për mërgjiz vilozoth, këtë që qëtë besimtarë të gësharit të mund të maturidit. Këtë person qëtë besimtarë edhe dhe nësë të zëpërë asin dhe vepre. Edhe për këta karën dhe korën qëtë djetarë dhe njësën edhe që këta që e thonë të ndëgje maturidit d E kjo është aktivitete në bëri për aktivitete që nënshallë shpreson të vijë seriën e saj në mësimet po si e ardhshme. Pse u dës së lëvizënjë gjithapon? Punët janë pjesë si e imanit, padon për kuvizim jonë s'ka vësëlefut. Iman është edhe vepra, punën e pjesë e imanit. Njëherë po ikën gjithë punët, apo ikën gjithë punët pa pacientarë sëmundta. Po ikën gjithë punët, njëse një person zbanë si punë mirë, ai përsëri pacientarësh. Por ta përsëri pacientar vetëm se thonë kush pacientar me besim të madh. Çto domethën e ka shpjeguar ta si murgjiet filozofik ka shpjeguar ata absurd ose ajo fisë sotëm çështëne e pogvizimit i marrë me kushtet e kufrit që kufri shikonut e imanit sikurse imani është më fjalë dhe më vepra edhe kufri është më fjalë dhe më vepra edhe këta domethën në të kundërt ka dalë te kufri më keq te akite xhemive fson kufri nëse një person e bën i veprë kufi ai nuk quhet çavir të së sotës sa ta bëhet të hallull dhe s'do, do sa kam dëgjuar vëllai u kam gjën kam gjën si kujtohet Diskutonim atë me nxënësit dije, kisha dëgjuar që një prej këtyre, pa emër nuk ka nevojë në thoshte, nëse një person e shkel Kur'anin në kamp, ai nuk quhet kafir thotë. Dërisa do të thëni ti sirojti ngrit argumente. Po, ka nevojë me ngrit argument, sepse një person e di çka ka kur përpara dhe shkel më këmp, ose playera, e shkel me këmb ose hedh para në plehra, edhe diturish ti pasaqë nuk quhet kafir? Ço ngjelli këtyre para akidës tyre? Kjo është akidi jo, jo murxive, kjo është akidi xhamimi, më keç murxia ti. Cilat thon kufrit është vetëm në zemër, sikur se imani është vetëm në zemër. Edhe këta thon kufrit vetëm në zemër, kur e shpreh me gojë thjesht tregon atë që kanë zemrat vërtet. Atëherë, domethënë kjo është një parish një parathënie domëzoshëse për të kuptuar domethënë ato grupe të murrxhive që ekzistojnë. Atëherë thashë janë katër grupe, grupi pa murrxhije të fukave, murrxhije të fukave, edhe këta kanë kanë kanë gradën më të lehtë të murrxhive, gradën më të lehtë. Edhe për këtë gradë më të lehtë Për këtë janë për këtë grad janë drejtuar shumica e fialës seleve që do përmendim tashi tutje. Do t'ju tregojmë disa fjalë seleve, një diname magjike në murrëjve, edhe shumica e tyre drejtohen po murrëjit të Fukahawe që ata kanë një rxhan më të lehtë. Ku zgjoftë dia ata në gomë trond? Të tjerët. Domthonjë që kur kur seleva kanë kundërshtuar më të lehtë, ata dhe më trond normalisht që kër, kër, kër leve, kanë kundërshtuar e kundërshtuar shumë herë bile, shumë herë më fort. Atëherë thash para të murrëjit të Fukahawe Të thëni iman vetëm fjalë, veprat nuk hyn iman. Domethënë se një person nuk bërat se veprë për ta quajtur besimtar, për ta quajtur besimtar. Edhe pse ata mund të qum gjuna në fjalë, pse nuk bën asaj veprë të mirë, ama në aspektin e besimit, ata përdersa ky person zban asaj veprë e quhet besimtar. Edhe prej këtyre ka thënë një, një shehu imam Muhannif ose Hammad, thuat, ose vetë Buhari ka thënë të mendim, thuat se kanë ka ndryshuar të mendim, Allahu i mëmir. Edhe pas tyre pas sa ka qen janë murrëzji të xehmijve të cilët thonë imani është vetëm njohja e Allahut, vetëm ta njohësh në zemër. Edhe përsa për këtë vepra që janë kufur, ata thonë nuk janë kufur vetvete, por janë vetëm shenjë që tregojnë që një hyra kufrit në zemër. Sepse sipas sipas tyre imani në zemër dhe kufuri vetëm në zemër. Edhe po qesë imani për ta do të dhe kufr, dhe ishte dëgjymtyrë dhe kufuri do të ishte dëgjymtyrë. I gjak kjo është ideja dhe. dhe grupi i tretë murrëzji filozofë të cilët uh, nuk kanë një mendim vetëm në çështjen e pergufizimit të imanit, disa e pergufizojnë imanin duke thënë që imani vetëm në zemër dhe goja vetëm në shprehat e shpreha që ka zemra, disa proitorë thonë imani është në zemër, edhe në gojë, edhe në vepra, por veprat janë vetëm vetëm ë uh, kusht plotësues plotësues për iman. Domethënë se një person nuk bën asnjë vepër të mirë për ta vetëm gjuna fqar. Edhe këta janë murgjit filozofë, uh, eshari dhe Maturidi, kjo është akidia e tyre e thash Lu Sallonta lezit t'o t'o tregojmë mbarë dhe grupi 4 jam këta bashkëkohësit tanë të anë, cilët kanë mbledhur disa lloj humbjes takizmurgjive. Në anaminit ata kanë shpjeguar imanin si i shti shpjegimin që kanë dhënë në shiritin motorik. Të njëjtin shpjegim e thash Lu Sallonta lezit t'u tregoj tekstet e fjalëve të tyre e ti krahason efektet të tyre shikoni se janë të njëjtë tekst. Dhe po ofthem mos u çudisin se nëse, nëse dëgjoni që këta vetësu të televizorit kanë marrë fjalën e tyre. Mundi t'i treguari sheh Ali Halbiun çai në një periudhë të tillë ku shpjegon me kafezullën vet, ku shpjegonte për kufizimin e imanit, merdë fjalët e atyre domthon e sharive dhe Maturidite, siç e Xhi, e Xhi janë mbietëtarët e sharive. Thosha ka thën Xhi për kufizimin e imanit, dhe, shpjegon dhe, dhe ta shpjegon ato ato gjithë ato. Nikoi që i thon ky sheu, tipojse pretendon se lëviz makinën tonë domosharic. Siç është e imani, është akide, nuk, që, nuk që është nuk është efiku që mund ta varpësh do kujt. Por ta e, e, e syëti jo në përkufizimin e Imanit, do t'të tregosh mua fjalët e seleveve, fjalët e tuaj që janë, ne kënde seleve, ju kanë të sharrin vetë motoridive. E tjerë më radhë, s'tregon fjalë ijtës ose më së mungutot elbey xhurë dhe disa të tjerëve, dhe pretendon se është selefi. Në çështjen e përkufizimit i Imanit, thash këta, proputhem është aridë motoridit, kurse në çështjen e kufrit me kundëta e Imanit, ata thon kufrish me zemër, edhe veprat janë vetëm tregues për kufrin sepse sipas tyre Njëri u që bëmbe për kufrin A i do më thonë, nuk bje kufrin Bë të dhasë, nuk del nga feja Edhe për këta do më thonë, të dal një person nga feja është më e vështirë Sa ty një dheve në vërim në gjithë parës Vetëm kur ta shprejh me gojnë e vetë Thot, o njërës Filani ka dal nga feja për vetën e vetë Ta shprejh trosh Në këto dhe farë, për ndryshë e nuk del nga feja Edhe vendosën sa kushte të kota, do t'ju rregulloj. Unë kam, i kam bërë gati disa fletë, që vetëm do ta printoj, është, do t'u jap të fotokopjuara. Ëh, uh, janë, jan, domethënë janë dy, dy fletë, një, një fletësh katër faqe, një, domon një, një grup fletësh katër faqe, në të kam treguar shenjet e murrizhëve dhe shenjet e xawarizhëve dhe atyre që kanë tekun tekfier, një fletë. E ka shkruar një dietar, në dietal bashkohor të njohur ndarbisaudite, edhe fleta tjetër bën një krahasim ndërmjet ëh Ndër më thënë në ndërmjet domethënë në çështën e Simanit tek Haourigit e i Sunedit edhe Murrxhiet. Duke duke vendosur në një tip pasyre që mund ta bëni krahasim vetë të shikoni se çfarë thon njëherë pa çfarë sot njëherë çfarë thon e Sunedit mes. Për të ditur llogjën shaut do t'u jap të menin Allahu i mësimin arsim. E rëndësishme është domoni që këta pseudo shërbimet kë bashkëkohorë që Murrxhia bashkëkohorë këta janë përputhur me të parët, me Murrxhit të mparshëm në disa pika. Edhe këto do t'rregosh kur timish do vjesërimi më brapo për, për seri inshallah. Tash do t'rregojm disa fjale për seleve cil kan folur për çështën e këtyre murxive të hershëm. Murxhit e Fukahave që këta kanë pasur, ë uh, kanë pasur bidatin më të lehtë në në çështën e murxive. Do të thonë bidati me lidhje të murxive ka qenë tek ta. Edhe me këtë, me gjithë këtë shiko si kan folur selevet për këtë. Transmeton nga Said ibn Jubairi. Said ibn Jubaiu i dini se kush jesh, ka vdekur në 95 Hijrit. ë uh, treguohet nga Atayb ibn Sa'ib, thotë I, i treguen se i dhe më gjuberit për më rëgjit Dhe i dhe i shemblë për ta Tho shemblë i tyre është i shemblë i sabinve Ata shkuen të Jehudët Edhe u thamë kush shfeje uaj Edhe dhe Jehudët thamë Në nështë jehu, jehudizmi Tha, Kush shri bërë juaj thamë të urati Kush shë profeti juaj thamë është Musa Thamë kush u kanë ndikë Nësë një person e ndikë të, të feku hyn Tha hynë gjenet Pas e shkuen të kryshtere thamë kush shfeje juaj tangush libr juaj thën xhili, po profeti juaj Isa, çfarë bën ai, domthon kush konë që i ndjekin tuaj hyn në xhenet. Edhe këta i i panto të dyja, do të dy e këto fetë, edhe nuk nuk shkon as te asaj, ngjelën domthon as te asaj. Edhe murxhia thot, ngjelën të lloj forme. Domthon as brenda në iman, as ia është iman, do ngjelën as te asaj, domthon domthon në një lloj mesatarë, e cila është mesatarë humbi çon xhenem. Ky ç'kuptim fjalës së ti i desu transmetuan nga Said ibn Jubairi se ka thënë për murxhiet, ata janë xifutët e kiblës, xifutët e këtij umeti. Që Said ibn Jubairi nzansi i i kujt? Said ibn Jubairi është nzansi ibn Abbasit. Unë ashta mbi dhe e njoh dur vjetër. Thot për murxhiet, ata janë xifutët e këtij umeti. Pse? Ka treguar domon një peri gjitar bashkohor që ka thut për për të çështje. Thonë i ka thutur xifutët e e këtij umeti sepse ata janë si punët e xifutve, xifut do th안, قالوا لن تمن سننار الا ايام معدوده. Xifut do th안 ne nuk me ka për të, nuk ka për të, nuk ka për zer vetëm se pam dit. Edhe murxhiet, kështu, se çan komfar nuk ka xhenem gojë. Rendizim po thelaj Allah hyrën xhenet. Shikoj sot, gjithatë ato që një vepër të kish i bën, 1 2 3 4 s'ka problem dot. Laj po thelaj Allah dëshpëton tek Allahu. Kollaij, tek Allahu po thotë kollai. Krasoj këtë sot me shikoj gjunaftë që bëjnë dhe si nxisin njerëz për gjunafe për të bërë gjunafat dhe krahasojmë atë që thot se i do më xhubej që i quajnë xhifut dhe kiblës edhe shfikim që kanë dhënë këtë dietë atë cilin i thotë i ka qitur xhifut te kiblës sepse ata nuk shqetësoheshin për gjunafat. Nuk shqetësoheshëm, domodinë s'ka problem, sepse po bën gjunafat, nisi me ti po thelellaj Allah, po qese ti vetë je musliman, edhe s'mund të xhelëm një ditë për ditë do të shohtash. Kjo që nuk ka problem, por edhe ka mundësi hyniç. Sepse felellaj Allah, tregoj bazat hadithin që u vendos në ne janë për shërbesa në Allah. Edhe në thë në të regjisa në në tjetër Edhe rëndoj kjo kjo i dohin qënet Edhe pse kjo hadith ka shpikimin e vetit dhe vini Këshu thot Sejdi Më Gjubei për ta Transmetot nga jubi Thot Ka thënë Sejdi Më Gjubei Mos qëndro më talkun Thot mos qëndro më talkun Ka i kënë një përsën cili që është talqimin habib thot, Mos qëndro më talkun Thot sepse a i thot hese me mendimin e murgjive Në i transmitim thuat Sejdi Më Gjubei Thot i thot e j a lut pa shun timo talkun i thotë po pse si ish punë ti thot mos qendro me të sa ish murxhji thot ë edhe i thotë Jubi nuk e ja morë mendimin për të ndëgjëjë thot por ai thotë e ndini që kjo është detyra e muslimanit ta këshilloj vllajën e tij thot për diçka që e shikon që bon talku është talku men habib qaje në mendimin e murxhive edhe thot Jubi thot unë nuk kam takuar në Basra njerë më adhurues se Talhu dhe njerë më bamirës në prindëvetisë për se kë shumë qai çadhurimin çad bamirësi edhe megjithë ai isha murxhji isën humit madhe. Tregojnë gjithashtu nga Alai ibn ul-Rafi' se Dhrr, Dhrr Abu Umar, është një person transmetuesi gjithashtu, shkon te Said ibn Xubejri për një nevojë të tij. Ëh, edhe i thot Said ibn Xubejri nuk të përgjigjemi dot derisa të më tregosh thotë në, thot, në çfarë feje jeti i sotot. Se sepse ti thot vazhdon dhe kërkon fenë tënde atë cilën ti tjë e ke humbur, a nuk ke turp thotë që ti i tiesh në një mendim për të cilët ti je do në më lartë sa i. të jesh më lart se ai. I dashur tregoi që Said Muxhuber i thotë Dherr, o Dherr. Për ç'o von çdo ditë ti i thotë nxir vetrë, do të thon çdo ditë ti rinovon vetrët. Do ndryshon ata akitin tonë këtu këta ka për qëllim. E qorton do një ide qorton për çështën e akidit se kishte zgjedhur se Dherr rish na kitën Murxhive. Murxhia të Fukahave bën fjalë. Gjithashtu treguohet nga Ibrahim an-Nahi i cili ka vdekur vitin 96 H. Thotë, gjënë që thotë dhe shumë rënë cishmë, thotë, fitnëja e murgjive është me frikshme për këto umetë se fitnëja e ezzarikave. Edhe ezzarika kanë që një grupë për i khawarijgve të ndjekësit e një personit të si lu që nafi, nafi im në azraq. A khawarijgjët e atëherëshëm, të, të, të, të këshë mëndos shpato më umetë në muhammendi sallatë, e më vriz njërës. Logrejt, me gjithë të... Sot Ibrahimun Nahai fitnë e Murxive ndaj ti umat është më e frikshme se fitnia e Hawarichëve. Gjithashtu në të njëjtën një jetë transmetohet e prafërt me me këtë që tha Ibrahimun Nahai thotë Murxjet për mua janë më të frikshëm ndaj muslimanëve sesa numri i tyre për i për Hawarichëve, do të thotë njëjti numër, thotë më frikam për, për Murxjet se për Hawarichët, për umatin e sajtë. Gjithashtu transmetohet nga Ibrahimun Nahai se ka thënë Murzhiet e bën fen më të holl se sa një rrobe e holl. Pse bëhet më të holl? Do mundi thonë njerëzit mos bën si punë. Ti mos e mos, s'ka blesh foton do kan vao. Me këllënji bën njerëzit mos e çjekou parën. S'ka problem, mos bëj asgjë se ti rikom kryzyr me fitut te Allahu subhanallahu. Thuylail Allah, ku çe fjalë Lail Allah çe zjenëdit. Edhe subhanallahu. E çuditmërsia që korrë sot më, edhe pse kta i thonë vetë selfista, thonë i marr kële vepra. Po tash e kosto argumentimi, ata të njëjtit argumentim që porzorë përdojë murgjit përdorin. U i thuaj për i person që thonë, "Në folën e Allah, që nuk jemi sot në përllë e Allah." Po të them mirë, do ta lut kam thënë profetit sallallahu alajhi wasallam kusht të laj Allahum jannet. Edhe i bie donjë sipas tyre, do të thonë që ata arkite murgjë që kanë vërtet, që kanë saktë kjo që do murgjive, nikoj që kështu është e vërtet, edhe hadith do kuptimin e vet. Mirë po, ata e kanë keq kuptuar këto, sepse kanë marrë disa hadithe kanë nda të tjera. E në cishmë është që kjo dhe e kide është Dhe më thonë e kide e shumë për keqe Cila e shkatoron fëhen Gjithashtu Tregohet dhe në që shkon në Ibrahime Temi Edhe kalon pra një Ibrahime Nëkaj Dhe jep selam Edhe nuk e këndhe selam më fara në, në një transmitin tjetë thuet Nga Mejmun Ibn Ebi Hamze Thot më tha Ibrahime Nëkaj Mos më thirë më këtët malkurin Që të hyjë më të kundë thot Masi ka domun ka thonë të mendimin e murrxhive. Edhe ky është domun ky mallkuri po cin vetësh Hamad bin Suljmani, profesor i Buharifis, ishte koka e murrxhive. Edhe thosë Ibrahim N'ah ai thotë mos ma thirrto mallkuar, gjithë mallkuar, pse se kishta keni murrxhive domun, domun vallai sa e madhe ashtu qet, shumë rënd. Tuth për një person që ishte mallkuar, u nuk shokap. Vallu Ibrahim N'ah ai ishte pse neve, kur thonë për të person Hamad bin Suljmani, zili është profesor i Buharifis dhe qum për të mallkuarve. Ë, thonë antë mos mafirmos, nuk do ta shohmë mos, më, që ty t t të tëun, më tregojnë sa rëndë është kësaj çështje. Po I deshu të treguoj punë i brimën, ha i thotë ah, po thot, vetë ata kanë marrë një fjalë dhe kanë përzier, ton kanë frikë për tyre për umetin i sam Sherri që vjen për i tyre shumë i mbarë, prandaj ruhuni për tyre. Tas më do nga nga Mujahid ibn Jabr. Shekallon ka thënë thë një fjalë vëllait të çuditshme. Po murzhia, thotë Ata e fillojnë akidin e tyre me akidin e murxime, më pas bëhen kadariye, më pas bëhen me xhus. E fillon akidin akidin, akidin murgjive, e murxime, pastaj bëhen kadariye, pastaj bëhen me xhus. Bëjnë fillojnë murxime, domodin thon tipos bër asgjë, vetëm po thënë gojë e musliman, shpresojnë se do shkutosh një ditë tek Allahu. Pasa bëhen kadariye, domodin justifikojnë gjërat këtyre thon ka caktuar pra Allahu. Për ne bëjmë këto gjënave. Pastaj bëhen me xhus. Bërë me djuzë në akite me djuzë, domethënë, shikoj se çfarë threqo për me djuzë, është një shprehje që kanë qenë e njohur për me djuzë, ata kanë përmendë, thonë da mali Qaisri, Qaisri u malli Lalla, Lera atë që i takon Kaisorit, Lera atë që është për Kaiserin, për Kaiserin, do atë që për Allahun, për Allahun, domethënë, Allahu nuk ka punë te pallatet e Kaisorit, dhe Kaiseri domethënë ka ka drejt fundit kudo. Qartë? Kjo është kuptimi, domethënë me të lësh shprehje ta, domethënë, kjo është një se si si do funksionojë sot edhe murxhit bashkohore përmend thëllëgjisht, ku ka domethën ligjet e Allahut e pallati Kaiserit. Kaiseri është mbreti domethën. E sikur subha fillojmë akidin e murxhivëve, derisa kalojnë pas në murgjire, dhe sa kalen pasen, kadri justifikojnë vetë detyrë për gjynavat që bënë, e pastaj kalojnë në at pikë domethën që shkojnë tek ë bindja totale ndaj princave. Edhe si tregon di një pristeslevë ka thënë kjo valla është shumë e madhe. Subha sikur e titon në korën sot më. Thot wa amma almurjia fa ala din mulukihim. Që murxhit feje atyre është feje e mbretër e këtyre. Që besimin të kënë mbretër e këtyre, atë, atë besim kanë dhe edhe mërgjijet. Dhe kjo është subhanallah mësë e vërtet, qikoj i person. Po që i sa është me mërgjivit, dhe gjesh shfarë dhëtë mreti, atë aki dhe ka dhaj. Dore me një. Si shkanë të rëgut se lefët? Shëshë të rëgut nga nafer, mu që është, ka qenë i esklav i ibn Omarit, Trasmetot nga Maakil ibn Ubejdi lale apsi, thot i thash nafirit, që nafirit ka qenë në zënës ibn Umejt dhe shlavit ti nga djetarë më të më dhej, ka marrë për ti imam Maliku. Thot, Maakil ibn Ubejdi lale apsi, i thot i thash nafirit, ata thonë, ne e përnëm namazin që shfarëz, por nuk falemi, ne e dim që alkohol është haram, por do të apim, ne do mërtome më nënë tona, dhe pse në haram, thotë, Edhe, a i, a, nafje, thot ti, thot kush e dhe Navja e dhe të të shkundi duar dhe ti Dhe të kusë e bënd të e ishtë shafirë Kusë e bënd të e ishtë shafirë Navja Në më dhe në këto legje E sërë të jathush të kujtë këshmu të leforme Më se tërgoj që ka thëmë Navja Më dhe në hiki këtë, këtë zinëgjirë në parë Këta jenë hauridzit Këta jenë hauridzit Ja këtë qitë të komën hauridzit Bita të qitë Allahu kratë Të legohet nga i për se dheve qëtë Muhammed ibn Ali ibn Hussein, në njipi Ali o të legëlanu, është nga në pasarës dhe profetit s.a.a. në nësa kuptohet. Thotë, të regohet në dhe që mërgjiet, kuptimi fjallës tira e që mërgjiet janë shumë të njashëm e qëfutët. Nga të regohet njitën fjallë që të regohet nga të regohet nga të regohet nga të regohet nga të regohet nga të regohet nga të regohet nga të regohet nga të regohet n Gjithështu të rëgohë nga Katade ibn Udaame e sëdusi, i cili ka pëdegu në 2018 hitëgjit. Të rëgohë në Uzai, thotë, thoshë të Jahja edhe Katade, të dytë, në prej se leve, thoshin, uh, në nuk dim, në dhe grupe të humbura, në dhe një grup që është më i frikshmë, në dhe umetit se sa se sa mërgjiet. Në nuk dim, thotë, në një prej akideve, që tjetë më e frikshme për umetin islam, më sesa akidia e murgjive a e dishmi domthon subhanallahu fjalet e tyre duken shumë rënda por sikur e shikojnë kështu nuk çka ka akidi e murgjive sikaran gjithashta nga nga kanë vepra pa domthon fjalë imani disa proktorë thonë të vepra por bëhen plotsuese më gjithë gjithë problemi i tuaj është kjo është që është katron fen domethën nuk arrrit dit pejë po gjithë shikojnë realitetin ton nuk arrrit dit pejë islamin tuaj në Shqipëri në denë lobi që Enver Hoxha e mbylli fen në denë lobi nuk arrrit vetëm se për shkak të akidës murgjive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 i shqubijja. Do na habi, habibi do të dashum. Kjo dha, këtë e duam shumë ata, pse? Sepse kjo dha akit do të thot ti ulur në çafën, ti ajo ulur në çafën zhollë kuçi që është princ. Uli çafën. Nikoj që ti të hauri, ti të shoh shëmbi, por është akit e më rrezishëm për emrë, për mret. Prandaj edhe sot mund të shigosh vetëm për haurizit të plasën, kur të bëjmë një vetnjë. Të di po burzhet. Këdo sa të gjen njerëz sinqert. Në sallon do bëj për ty. Përne dhëtë katade edhe jahja përseleve thonë të në nuk dim në një akide që tjetë më e frikshme në në në medit islam se sa akide mërgjive Ka të rëgura Muhammed i bërë muslim e zuhri, gjithashtu ka pëteku në vitë një stakadet hitës dhe është profesori imam Malikot Thotë nuk është shpikur në islam dhe një bidat më i dëmë shëm për i muslimanët se sa kë bidat se dëmën se akide mërgjive Shëtë dhe një Nuk është pikur një islam dhe një bidat Me i dëmshëm për, për muslimaren Se sa kjo akida Në sa akida e murgjive Subhanallah Që të diqme Këta e shprinë në gjithë Po të shikër më vëndë i të son akida e murgjive Akida e murgjive shumë më rëzikë Shumë më rëzikë Pse? Se ka në kuptuar shumë një që kjo në akida Dhe të e, të shkaterim e fes Dhe të të të të të të të të të të të të të të të të t Edhej, dhe në tha që faru tha juve a i murgju i dhe shu tërgoj nga Jahja ibn e Bikethir nga Jahja ibn e Bikethir nga Jahja ibn e Bikethir thote u zahaj isha e fjari që u tërgoj mësipur që ta shë nga Jahja ibn e Bikethir joh ibn e Bikethir ibn e Bikethir të fësir kapdegur vën kjo është Jahja ibn e Bikethir është prej Seleve kapdegur vën 119 hitët kurse ibn e Bikethir i kapdegur dhe dhe 750 hitët nga t Ose gjash një vidhë më më mëraba. Jahë ibn ebi këthirë dhe katatë i minu daame së dusi, është akali që thanë, që ne nuk dim dhe një loj akide që është më dëmshë, më frikshme, për me dhe një samë së akide mërgjive. Kurse të rësmeton nga jubë sëkhtiani, e jubë ibn e ibn e ibn e ibn e ibn e ibn e ibn e ibn e ibn e ibn e ibn e ibn e ibn e ibn e ibn e ibn e ibn e ibn e ibn e ibn e ibn e ibn e ibn e ibn e i Edhe e patë e buhanifja Edhe u drejtu e buhanifja për të ka ishë E jubi se këtjani në ti ta në me ditë islam Edhe u kërëpa buhanifja u drejtu nga i Edhe kërëpa e, e, e jubi buhanifja që po vind I tha shokët ti Ngrihuni se mëstan gjisi lebrozën e ti Ngrihuni mëstan gjisi këj lebrozën e ti Unë a kite mërgjire Për buhanifja E jubi se këtjani Edhe Selefët e përgjithsi e kanë kundërshtuar akidin e Buhanivez dhe shefu Zot e Hammad ibn Sulaiman në çështën e imamit. Mirëpo tregohet që Buhanive ka ndryshuar mendim të gjë dhe ne mendojmë, Allahu i mëmir, që kjo është kjo është kjo është që përstadot ë nderi të këtij imamit, Allahu më i mëmir. I tashu transmeton nga Mansur ibn al-Mu'tamir, ka thënë diçka pastaj thotë un nuk them si si sh thon murxhiet e humbur bidetshin. Do i kaqytur murxhiet humbur bidetshin i derjut rastësona mensoj me mu'tamin se ka thënë ë murxjet edhe rafildot janë armiqtë të Allahut subhana murxjet edhe rafildot rafildot shijat janë armiqtë të Allahut më shoça kanë rënd subhana Allahu që tregon me të vërtetë se sa peshë rënd është kë është në domthonë sa sa rënd është kjo lloj akide do të thëk muslimanët e parë të selefët e këtij ummeti tot murxjet dhe, dhe rafildët krahasom murxjet me rafë dhe me shijat Eta e nërmishtë Allah, thot I dhe shumë trasmetohet nga Mughira Ibn Mikhse Me Dhabbi Allah më shëroj ka përde ku në vitin 133 të hitëgjit Trasmetohet, thot, nga Eswët Ibn Amir, thot, kam dëgjuar Ebu Beke ibn Ajash Thot, të përmënd e buhanifi edhe shokët e ti të, të cilët dialogoni për qështën e imani Dhe mëndë që toshin mbrona kide mërgjive Edhe tha Mughira Kuy Mughira, Mughira, Mughira Me Dhabbi Thot, Wallahi La wallahi elli la ilaha illa hu. Thot. Un po kam frik më shumë për këtë fetut prej këtyre se sa prej fusakve. Kam shumë kam më shumë frik për këtë murxhive sa prej fusakve, për njerëzit humbur thotë, për aty gjuna që janë dhënë që bëjnë gjuna vetë hapës. I deshë t'i tregon Mughira, thonë ma ka transmetuar neve Hammadi përpara se të bëhesh murxhi ose thot përpara se prishë të prishësh, para se prish takindën domethënë. Transmeton gjithashtu me Sulejman ibn Mahran al-A'mash ka vdekur vitin 148 H ka thën Suljmanin el-Ameshotshum Pasha atë në dorë të cilit do të thonë Pasha atë që në pashallahun që është i vetëm i adhuruar thotë unë nuk di ë do nuk di që të ketë dikush di më i rrezikshëm se sa kta se sa murxhia do nuk di të ketë njerëm që ketë çar më të madh gjithméni rrezikshëm se sa murxhia. Gjithë do transmetohet nga Ikrimi ibn Ammar, është në seneve ka vdekur 159. Në Abu Asim thotë erdhi Ikrimi Ikrimi ibn Ammar tek Ibn Abi Rawad edhe i trokiti derën dhe tha Ky është kush ky i humburi domethënë ky murxhiu ka përshëndim disi murxhij dhe shoqërinë e të gjithë tregohet nga eh na Sofiani Thauri për çështën e murxhive thot thot për çështën e prakitë e murxhive ky është mendim i shpikur ne i kemi kemi mbritur kemi kemi, kemi kemi takuar domethënë ata që kemi takuar për sele vet thot tregonin mendim tjetër jo këtë lloj mendimi thot Edhe gjithashtu ka treguar Sufiani thonë në një, një fjalë tjetër ti thuhet, thotë ky është mendimi i shpikur, mendimi i Murxhive, thotë, është mendimi i shpikur. I dëshoj treguohet nga Sufiani Thauri. Sepo thë, ka thënë për Murxhiyet, unë, unë nuk di ndonjë mendim që më larg, më më larg mendim shu, thori, të jetë më i lart, domthonë më i lart vërtetë se mendimi i Murxhive. I dëshoj transmetohet nga Sufiani Thauri njëta gjithashtu nga Jubes Sufian lidhur me Buhaniven, thotë që ishim qaba. Edhe ai erdhi dhe tha, e shë i tha Sufianit Thauri shoqëti ngrihu në mostangjisi dhe brozën e tij. I dheu treguohet po nga tregon nga Uakir. Uakir e nëj gjراح thot kur foli bu Hanifi për akiten e murxhive dhe filloi të delegonte për të, tha Sufianit Thauri, "Ky duhet të përzë nga kufa dhe duhet të jetë për kufos." Ai shiko Sufianit Thauri ndon ta ashman, tregon nga Ibrahim ibn Mughira. Që të pyetë Sufianit Thaurin, "Aç falem mbas aty personin që thot Imanesh vetëm fjalë pa vepra?" Edhe më tha, jo, edhe nuk ka ndërim për ta. Unë nuk kam ndërim për ta, domethënë që jam pavlerë, domethënë. Që mos suheshso pse sfallesh më studion, unë shikova vedi ku tjetër ka për qëllim. I dënoi tregovat nga Ibn Nuhaim, thotë, kaloi xhenazia, ka kaluar domthonjë xhenazia e Misar ibn Qidam, që prej 50 viteve edhe Sufiani dhe Sheriku nuk kanë marrë pjesë në ta. Domethënë tregon për kësaj, domethënë që Misar ibn Qidam ka qenë një prej selefëve. Kaçan Kone Seleve ka mbërqëllim, ka qen besnik, transmetues i madh i haditheve, shumë besnik. Por ka qen murxhi. Ka qen aq edhe murxhive, për këtë arsye tregohet që Sufiani dhe Sheriku nuk e kanë falur xhenazen. Subhanallahu. Ata nuk e falën xhenazen një përsëri ishte murxhi, kurse sot po i falën xhenazen e qafirave. E murxhi e po i falë qafirës duke falur xhenazen sot. Allahu. Transmetoi nga Sheriku në Abdulal Qadhi. Ka vdekur vrin 177 Hixrit. Sot sot Hajjaj Nën kush hadhaj, ju sahadhju news, di kush tjetër. Do të kam djuar shërikun se ka përmendur Murxhi dhe ka thënë, ata janë njerëz më të pistë. Më <tipis> mjafton për për mjafton që rafit janë pistë, por Murxhiet gënjein dhe Allahu. Gënjein dhe Allahu në shpitin e Allahu Subhanetau, thonë gjë të pa vërtetë. Do normisht një person që s'ka frikë Allahu Subhanetau, po hyj tiun presë çdo lloj gjëje. I dhëshu transmetohet nga Imam Maliku, Malik ibn Anas. Po kashë një person i cili quhet e Bulxui Irrie thot kishte mendimin e murxive e dhoti Imam Maliku mos u martonin tek ai un mos mos nuk e lutun a ke mos me nga porje mos e bni fat tek ai mgoj zu parola e sho transmeton nga Shihab ibn Khiraj she Sheybani ka vdiqun vinti 179 hixh 1 vit me Imam Malikun eh thot Hisham ibn Umar ataqo shehabin kur isha djali ri thot ne vitin eh në 274 ishte ky dhe liri tjetër, kurse ai isha uniformisht ka qen plak. Edhe i thash, ëh, edhe i them dhëm do të merr hadith, do më tha, i do të merr hadith e përgjithë do më tha. Nëse ti nuk e ka deri dhe as murxhi, un do të jap hadithën, për ndryshe nuk të jap as një hadith. Edhe i thash, un nuk kam asnjëm për këto akideve. Edhe sho transmetohet nga shikoni nga Abdodha Ibn Mubarak, është thotë Ibn Mubarak, wallahi kjo është një fjalë shumë shumë e rëndë. Krasmetohet nga ishak e për Rahawih Thot kam të juar Muadhi bin Khalid, Ibn Shqqik Thot E pyet kë Në më dhe Muadhi bin Khalid, Ibn Shqqik Abdojmë Mubarakun I thot Kus të të dalim më shpejt A Dejali apo Kafsha Edhe i thot Abdojmë Ibn Mubarak Për mua Në se hypen finali që është gjëhmi Gëhmi Edhe bëhet gjykatës në Bukhara është më rënd mbi musliman më rënd për mua se dalja e djalit dhe e kafshës. Edhe ky personi që, që ti ne thujti Xheniki është Abdullah ibn Abi Hanife dhe ishte Murji. Abdullah ibn Abi Hanife ishte Murji. Dhe për këto thot Abdullah më barë për mua, nëse bëhet ky gjykatës mbi musliman në Bukhara, në Bukhara ishte, për mua kish më rënd se dalja e djalit. Nuk gojtsa rëndish ke subhanallah. Gjithë shumë të asë më të ka fudelib në iadhi Se ka thënë Murgji e thonë Imanish fjalë pa vepra Gjëhmi e thonë Imanish vetëm njohje Pa fjalë dhe pa vepra Ehli sunedi thonë Imanish njohje Fjalë dhe vepra Pase do të rëgonë Abdullah ibn Ahmed ibn Hambel Gjithë do të të libri për bajtim se thotë Më kanë të rëguar Se fudelib në iadhi ka thënë Bida qi thonë Imani është vetëm pranim pa pa vepra. Imani është një gjë e vetme, nuk ndryshon, edhe kur thonë nuk ndryshon këto ndisa për bita të çeve murxive. Të kanë për murxive, të zerjan murxhi e thon imani nuk ndryshon. Shi nuk është akide murxive thjesht thoshë imani është një dhe nuk ndryshon. Ka për dy që thon ndryshon, ka për dy që thon nuk ndryshon. Edhe dhe këta thon thoshin që imani nuk ndryshon njerëz janë gjithë i thënë të. Edhe kush e thotë ka kundërshtuar, atë që është transmetuar nga profeti sallallahu alaihi wasallam se profeti sallallahu ka thënë imani është 70 di disa degë, edhe tregon hadithe fund fare. Pastaj tregon nga Uqeim el-Jarrah, uh, thotë Uqeim, thotë kanë shpikur, domon kanë bërë bidat këta murxhiet edhe xehmiet thotë. Xehmiet do thot, të janë kafira, xehmiet janë kafira, për tyrë është bish el-mridhi thotë. Edhe judut thot, e morën vesh se si kanë bërë kufur këta thotë. Mjafton që ata thonë që imani është vetëm njohje, dhe kjo është kufër. Kurse Murxija thon imani vetëm fjalë pa vepra dhe kjo është bidatë. Gjithashtu thotu Okimul Jerrah, Murxija thon pranimin e asaj që ka ardhur për Allah mjafton dhe nuk ka nevojë të punosh thon. Nuk ka nevojë po puno, të punosh domodin që po punova ditës pothuajse tek Allah, po nuk punova. Kurse Xehmije thon mjafton vetëm ta njohësh me zemër thotë, atë që ka ardhur për Allah, smërtala pa fjalë dhe pa vepra dhe kjo është kufër. Kjo është fjalë Okimul Jerrahut, që është, është profesor i Imam Shafiut. Në Sufjan ibn Uyeyne është treguar diçka ngjashme me këtë, ajo që ishte diçka e bukur të, të fjalës Sufjan ibn Uyeyne, sepse gjatë do t'u lexojë të gjithë inshallah bashkëbashkë. Transmetohet nga Sujdi ibn Sa'id al-Harawi. Thotë e pyetën Sufjan ibn Uyeyne për akiden e Murxive dhe tha: "Ata thonë imani është vetëm fjalë, kurse ne themi imani është fjalë dhe veprat. Murxjet ja bën detyr xhenetin çdo kujt që thon la ilahe illallah edhe pse ai me zemrën ti, e tij mund të lejë të gjitha detyrat." Edhe të konsideruan lënien e detyrës gjynaf si njësoj si kryerën e gjynafave. Në një person që shkënë një haram, por ta nisësi një person që në një farz, për murrxhirë. Kurse kë, e ty Sofieni Mnoini thot, ata e konsiderojnë se por ta nisësi thot. Por ato nuk e njësojnë thot, sepse shkelja e haramve pa u bër hallall është gjynaf. Kurse lënja e farzave me dashje, pa ignorancë nuk ka justifikim thot. Është kufur. Edhe sqarimi kësaj është tek urdhri që i ka dhënë Allahu subhanahu teala Ademit alias sallallahu alajhi wasallam dhe urdhri që i dha iblisit të dietarë të çvuhtve. Ademi e ndaloi Allahu subhanahu teala të hante prej pemës. Dhe ai hëngri prej saj me dashje. Por të qenë mbret ose për të qenë përherëshme dhe u juoi kundështar, por nuk buri kufër. Kurse i iblisin e mallkoi Allahu i madhuar sepse e urdhëroi që të bëjë një sejdë, ja buri farz një sejdë dhe ai i thotë e mohoya të me dashin dhe u quajnë çapirse si mohi. Ai nuk e bëri atë. Kjo kjo është gjithë kundërshtimi i xhiblis kur shiste që nuk e bëri, nuk e bëri sas mend. Për këtë po arsyë doli nga feja. Gjithashtu, 10 dieta e çiputve, ata janë njohur të përshkrimin e profetit sallallahu alaihi wasallam, se në çajish profet. E njohun atë sikisht njohun fëmitë të tyre. Fëmi e panuam në gojën e tyre që është profet, tanë dim që i ti je profet, por nuk e ndonjë shariatin e tij dhe i qujtë Allahu madhuri çfira, kështu që shkelja e gjunafeve është si gjunavë që përja demi edhe profet të tjerë, ndërëse lënje e farzëve, është mohim, si mohim i blisit, Allah e më në koftë, ose është lënje si lënje e djetarve që futëve, pa mohim, nësishë bënd djetar që futëve, Allah e dhe më mirë. Edhe kjo është me, me, me dhejme dhe murgjirë për shkoharë. Ata thonë, nësi i person i letë gjitha farzëve, Allah ka për të të të të të të të të të të të të të t Nëse ti sfallesh hiç, do të thonë kur sfallesh donish, a gjërimet e tjera mbar. Nëse ti sfallesh, nëse e sajërojë hiç, nëse nuk bën, nuk e bën zakat hiç, nëse nuk nuk bën as dushon harh fare, nëse bon asnjë brejtëri ti qush musliman. Po çes kjo po son quh musliman. A kjo është atë murrive. Edhe mbase disa njerëz nuk e shprehin kaq troç. Por kjo duhet ndalohet qartë kur ata shkojnë dhe i falin xhenazën. Hot kurshinja allahu shte lajnen allah pa pa po thoshte lajnen allah gjithmonë sa i vjen të gjum la ilaha illa allah kur shkon vjen të gjum thonë bismillah e pa të ky pasojë qenë musliman i justifikuar se nuk ka ardhur argumenti madje edhe edhe prifti justifikuosi se ka ardhur argumenti edhe atë me që i justifikuoi priftët është ai musliman atë çu dhon ta dhe ideja është domosdën që sipas Sufjan ibn Uyenis Kjo është akitë mërgjive. Edhe këtë do të rëgjim më mrabë dhe nga ishati bërrahewej, dhe visë e mjësa në shalë në mësim në ashëm, nuk po zhjadu më shumë me që mësim në nënkohë më bëroj, edhe nuk e mësë në ngutë e mi, vazhdojmë në shalë në mësim në ashëm, nësë ndonë në më dheruar në ruaj në nga shdo humje. Allah është prej një të të të të të të të të të të